Egunon eguerdion gabon ongi torri zu entzulei e, Mugei Emres podkastera podcast, badakizute, bideohokon podkastalde batetikan eta bestetikan ere bai, ba, kasuan eta nire mintza praktika berre euskera dudan galtzen e, definitiboki eta gainera, ba, bon, azken aldian ere aipizkat nire bloga ez da Zer moduz zuen astea, zer moduz e, manduzute e, Halloween e, jaialdi hau Nik ikusi izan dudanez, ba, jende pilo bat e, mozorratu da Euskal Herrian Eta iruditzen zaitez e, urtero, ba, jende gehi e, mozorratzen dela eta pixat disfrutatzen dela. ez, Batek pentsatuko lukeagian, hauen entzun duguna beti ez, hau atzerriko festa bat dela eta guri itzaigula bateri import eta tolakoak, baina, bueno, azkenean, ba, batek pentsatuko luke ez, e, politena edo berenagian ospatzea dela eta, ba, ba, bueno, mozorratzeko eta e, pixka da ondo pasatzeko, E, garaiak, ba, ba bueno, ez, e, ez dezatela falta, ez da? Eta, bueno, nere partez, ba, bueno, nik ez naiz ez nez e, mozorratzen normalen, eta, bueno, e, aurten, ba, ez da, ez berdin ezan, baina, bueno, bai pixkate gindugu, ba, ba, bueno, bai pixkate kaleatea gara eta gulta ademandugu, eta, Ba bueno, hemen etxea netzaigu enbeste guztatzen, e, ozera, beldurrezko pelikulak eta olakoak, naiz eta, ba, bueno, nahiz benka olako zeriren ba, bat edo, hor lako elementuak dituen zeriren bat edo ikusten dugun, baina, ba bueno, egin nere kasuan, ez? Nere plana izan da, ba bexat, ba, nere, e, ba ba nere ba nere gaztarora, ne, umean intzenera, ez? Bueltatzea, ez? Zeren, ba bueno, lagun baten bidez, ba, e, izan dut aukera, jolasteko, Hero Quest jokura eta zakit entzuten diazuten e, e, entzuten diazuten en artean ba, ezagutuko duzuten, baina ba, seguraski bai, zeren duela ba, urte pare bat edo aterazen orlako barre ba, dizio bat, baina e, Hero Quest zen ba, ba, bueno, larogegarren amarkadako usteut amaieran gaizkiz banago aterazen e, mai joku bat non, ba, pixkat, e, Dunions and Dragons eko munduan E, kokatzen zituen jokalariak eta ba, ba, lau ba 4 heroi iztaten genitun eta ba, bost jokalari jolasteko eh aukera ematen zigun nola ba, e, ba, bueno, lau jokalari izango lezien heroiak ez heroi e, arketipiko tipiko heroi e, arketipo tipikoak markatu ba non izango dou ba, ba, elfoa este eh no laba em e, enano esta kietan osatendan eh ba, eta bar Eta ba, e, barbaroa edo gerlaria, ez? Eta ba, nola jolasten zuen bosgarren jokalaria? Ba, e, zaten zen gaiztoa, ez? Piskat, e, rol munduan esaten dena masterra edo, ez? Eta berak, ba, bueno, berak e, kokatzen zuen e, zera, tableroa, eta berak jartzen zitu nateak, eta berak ba, joaten zen, ez? E, jokalari kontatzen, ba, pixkat, zer ikusten zuten, zer ez duten ikusten, eta olakoak. Eta, ba, bueno, aukera izan dut zen, ba, ba urte, duela urte batzuk e, jolaztuko aukera izan nuen, e, pixka bat, hor e, ni txikean nintzenean ezin izan nuen joko noenak jolaztu, ba, bere gara hien eba igaraztia zelako. Eta, e, ba, bueno, ba, duela urte batzuk, ba, mai jokutan sartu nintzenean jotazu, ba, e, tabletop table simulator jokuaren bidez, ba, simulatzeko aukera izan nuen, eta, eta bat, ba, bueno, orkeldituz hitz egiten ba, ez, ba estela oso hain joku interesgarria eta batez ere ba joku bia dela, ba e, piskat joku hau atzean utzi dutena, baina esan bezala ba, duela egun batzuk, ba, lagun baten etxean, jolasteko aukera izanuen oso fisikon eta ba, oso ondo pasatu genuen, ez? Eta batez ere uritzen zait ba azteko, eta jokutan sartzeko, ez? Kristonako Kristonako jokua, e, umentzako ere bai, ba piskat E, lagun, lagun aldie, ba, piskabat, ba, hori ez, e, gestionatzen, bai, ba, ba, rol, rol jokoetan ikusten duguna, ez? Zerazoak alde batetika, nabilitateak eta bar, eta piskat, bai, ba, rol elementu txiki oiek ditu, ez? E, ba, aukerak kartzeko elementu oiek, ba, daukadio ez, ba, pertsona bat, ba, e, piskat, pareten zehar jun daitekena, eta beraz, bai, ba, bueno, ba, jolasteko modu ezberdinak eskaintzen ditu, Eta ba, e, hau, bueno, hau dut, baina aldi berean ba pizka bat, ez? Eh ba, mm, da, ez? Bide batetik kanera ematen digu, beraz, ba, ba, ba, umentzako eta jokutan hasten zaretenentzako, ba, iruditzen zait ikaragarria, guk, esan ba, oso oso ondo pasatu genun, eta ondo pasatu genun, ba, pixkat, animatu garela, ez? E, rol partida batera, holastera, ez? Eh, kasu honetan izango da, ba, one shot deitzen zailuna, ez, gau bateko, e, bueno, egun bateko partida. E, zeren, ba, bueno, ba, bideohokutan e, bezala, ba, kampaina bat bezala jolastu dezakegu rol jokua e, Eta, ba, bueno, ba, gure kasuan, ba, egun bateko partia izango da Eta, ba, pixkat, ba, hori, esan bazala, aniondo, aniondo pasatu genun, ba, anigmatuko garaela, ez, zorretara jolastera, dunion san dragonsera Eta beraz, ba, bueno, er, kontatuko dizu eta berzen moz, nik nahiko, nahiko jeipiatuta nago, ez, a berre Momentuz, ba, olako barbaro ikaragarri bat e, oso indartsua hautatu dut, nere pertsonaitzat itzat. E, ba, oso tontoa, ez, pixat? Ba, ondo identifikatzeko nere buruarekin ez, da? E, e, Zai dela, ba, oso zaia egin, ez? E, nere, nere, nere pertsonatik ez? E, lan duko dut, pertsona jau? Eta, bueno, ba, ikusiko kontatuko dut ez du eta ber zer moduz, pasatzen dugun, jokunera jolazen. Eta, bueno, esan zela, e, Halloween jai gatoz, beraz, ba, ba eskintzak alde guztietan, e, pertsonalki aprobetxatu duden eskintza bakar izan da, ba, ez dakit, inork ez dakiz ergatikan, <laughs> beraz, ba, e, Stimen, Strange Brigade jokua, ba, e, ba ikarabar, ikaragarri jetzistutela, iru eurotan gaizkiz banago, e, zegoen, ba, bertxio normala eta ba DLC guztiekin eta bar ba 4 €tan erosi nunk jokua. Beraz ba, <laughs> ba bueno, normalean ba izan ez dela 50 € artea 80 € artea den jokua, eh de, depende ezte diztea utatzen dutan eta ba izan ba oso joku e, e, ba bueno, ba entretenigarria, ez? pixat, ba Le Fortez edo bueno, joku estilo ar, e, hartzen du. I, irizpide irizpe eta ba ba bueno, kasu honetan la ba, zombieen aurkeztea joango baina bai, ba pixka bat hogeita, e, hogeita garren hamarkadako ba ba monstruen e, akatzen eh joango gara, ez? Ba, bai momiak, bai vampiroak, bai eskeletoak, ezorlakoak. Esan bezala, ba jo, e, jo, e, gameplay moduan eh ba Left for Dead hokuaren ba pixka, klon bat dela santzeku, baina esan bezala ba, oso grafiko interesgarriak, pertsona ezberdinak kasu honetan hizketa proietzatzeko, ez? E, baten habilitateak edo batzuk magiak izango dute, beste batzuk, ba adibidez, ba tirokatzeko eta bar hobeak izango dira, ba badaude badago pertsonai bat adibidez, ba, eraso fisikoetan ba oso ona dela. Etaesan bezala, ba hori, ba, ba ez dakit, inork ez dakit, esteren ikusten zenun, ez? Premio bat eman bar zaio, bal, e, <laughs> aukeratu dunari, ba, ba joko hau laurotan hartzea, ezta? Baesan bezala, ba, bueno, a zen, ba eskaintza bat, eh Nik normala eskintzak eh webgune batean beratzen ditut, izan daula Isderan idil, ez, e, Badago eskintzaren bat edo eta bertan agertzen dira pilo bat, eh ba kasu honetan e, ez Backrooms jokua, ez, horlako terrorezko joku hori e, ba, jarri dute ere bai deskontuan, ustuko eskintzanago 60 centimotan edo E, hau, interesgarri zango ditzateke bat ez zere, bueno, ba, saio batean ez tratatzeko zeren, ba, neri, ba, ba, bueno, joku hau ez zait asko gustatzen, backrooms, iztenekoa, baina baloreak e, kristonak eur ditzen zait, ez? Zorlako, ba, badaude, e, genero ditzen zaino naustut, ARG-ez, mundu em, realitatea e, aumentatuko jokuak edo, deitzen zaizkie, Eta eh ba, bueno, bakrooms ba, joko honen inguruan ba ba orlako ba, ba, bueno, eh Cristonako desarroia dago, ez? Lorean e, eta bueno, ba ba nere zait eta esan bezala ba jokoak zait, mi gustatzen, baina ba bueno, eh hor daukazute e, esk, e, deskontuan. Zamezela, izderredin idil huek gunean, ba, pilo bat agartzen dira, ba, dibedez, ba, bueno, Cult of the Lamp, eh, famatua ba, deskontuan jarri dute, eh, beste batzuk, ba, bueno, pixat, ba, ba eh, deskontutan, ez? De deskontuen lagune izaten jaial hauetako jaialdi bat dagoen bakritzean, ba, dibedez Alan Wake eh, seria, eh, Stimen, ahir, eh, Cyberpunk, eh, deskontuan jarri dute, do Little Namers Bee, bueno, joku pilo bat dituz dute ez. Eta, ba, besteak beste ere bai, eh ba kaso honetan eh e, indigalan adibidez, ba dohandakazute The Zombie eh The Zombie Smasher Snakeoa ba izango dela, ba zombieak hiltzeko joku bat, non ba kaso honetan, kotxe batekin hilko ditugu eta joan Barko gara, ba ba, ba bueno, sandbox e, moduan, ba, ez zombieak akatzen, ez. E, bestetik ere bai, ba, bueno, beti bestela Google Playen eskaintzak. E, Kasunetan, e, Google Play Deals subredditan biratzen ditut batez ere, zeren, ba bueno, eskaintzaneko ona jartze dituzten normalean, eta eskaintzen hauen artean, ba eh hor el daude, funtzionamendu eskaintza hauek, eh Amanita Design studioaren eh hiru joku jarri eskaintzan, ba, famatuak ere bai, Machinarium, normalean ba, eskaintza garaia Hauetan, ba ba bueno, E, nahiko e, eskaintzetan egoten dira makinarium normalean 6 eurotan 2 ba, eurotan dago horrentxe bertan zamorost e, e, iru 6 ba, eurotan normalean eta 2 e, eurotan horrentxe bertan eta azkenik ba, txutxel hau e, piskat merkeago normalean 5 eurotan inguruan eta momentu honetan 2 ba, eurotan esaten duan bezala ba, Google Playen sartzen bazarete antzeman ditzekaztue hauek. E, e, e, e e, Bestetik ere bai, ba, e, this is the police jokua, this is the police B jokua barkatu, e, Google, Play el, e, Google Playen, ba, gaztute deskontuan, normalan sortzi eurotan gutxe gora biltzen da, eta momentu honetan ba, euro batean aurkitu ezak ez dute, estrategio jokua, e, grafikokin ere nahiko gustatuz zaitu, lako grafiko opolitak eta bar, baina esan bezala, ba, estrategia jokua dugu, eta, ba, bueno, esan bezala, e, euro batean, ba, kristonako eskaintza iruditzen zaitu, Baina, bueno, beti bezala, es, ez, jakin ezazuela, es, ez, ba, e, ba bueno, eskentza, gehien aproetxatzen den eskentza gian, es, baditugun joku tara jolaztea dela, es, ez, ez dugu dirua gastatzen eta, ba, ba, nere, nere pixkat, nere hildoti joaten bazarete, eta, em, e, ba, bueno, pila joku eskentzaten eta gara saltzen bazarete, ba, e, seguraski, ni bestela estimen, em, epiken eta barba, e, <laughs> Ez da, milak ez ditu esango ez, baina Seguraski posteun joku baino gehiago badituz ez? Eta bueno, komentatzen nuen e, Steamenez, baina e, ba, bueno, Epic Gamesen Beti bezala, aste guztieta bezala Eskintzak, eta kasunetan ba, turnip Boy jokuaren e, eskintza Horkituko dut zute, eta ba, ba, bueno, oe, Joku hau Esa bezala e, Steamen nahiko kritika hori naktitu Ez dut, jolazdu, egin masa, esan barba dut. Baina lako grafiko oso, politiak, oso politak ditu, eh, pixkat, ez dakitez, zematen du lako eh, akzio joku bat, horla, eh, bueno, bidimentsiotan eta bar oso grafiko politekin, ba, esamezela, ba, bueno, eh, normalean, ba, ez dakitzen bat balioko du jugo, hemen jartzen du, ama bi euro balio ditu, eta, bueno, ba, ba doan beti, ba, ba, aukera obeago ez da. Eta bueno, ba, hau izan dira aste honetako eskaintzak eta komentatuko izuet, ba, bueno, pixka bat, e, azte honetan, ba, joku bakarra karri duela, e, analizi bezala, e, Google Playeko joku bat izan da, man, e, Madness Endless izanekoa, e, uste dut komentatunu lazken saioan, eta, ba, pixka bat, e, komentatuko izuet joku hau, e, zeren, ba, bueno, ba, pixka bat, e, zaitu zailtasuna joku honekin, ez? E, komentatzen duan bezala beti, ba, ez naiz oso ona joku hauetan, Eta e, ba, bueno, beti gertatzen zaidan azkenan, ba, frustratzen frustrazioa izena, ez? E, irutzen zaik nolabaitez, ez dakit hartu naiz edo eta gertatzen dela da, bizkat e, somatzen dualez, ez, ba, ba biskat hartu naizela eh joku har korretara cog ezartu naizela. Eta, ba, ba, pilo bat kostatzen zaitez, e, jokuetan aurre, aurrera egitea, eta normalan, ba, bueno, kostatzen zaizkean jokuetan, ba, naiko, bueno, pixat, erres, joku errexen e, hildoti joaten dira, eta, ba, ba esan bezala, ba, jokunekin, ba, frustratu egin, ez. Zergati frustratu egin, ez, zen, ba, ba, bueno, enlez mandez, pixat, kontekstuan jartzeko, bidimentsiotan ikusten den joku bat da, e, plataforma jokuetan, pixat, Sartu dezakegu, baina egia da ba, ba, akziozko komponentea ba, oso nabarbena izango dela, beraz, ba, bueno, zaren dezakegu akzio plataformaak eta puzleak eta bar, pixkat jenero guztioetan sartzen da. Eta kokatzen gaitu pixka bat ba, mundu olako oso iun batean, ez? E, esnatuko gara, gure pertsonaia, ba, mom, e, ba, bueno, pixkat, gorpu ugarien artean e, esnatuko da, eta ba, ba, bapaten emango diute olako laban bat, Eta esango diote, ba, ba irtetzeko modu bakarra izango dela, ba, gela batetik beste beste batera jutea, ez, erdian aurketzen ditugu muztro guztiak akartzen Eta hasi eratek esango digute, ba, muztroiek, muztroak direla, eta oso, ba, oso, ba, ez no, dago lagor ume, humanitaterik, ez, muztro guztia hauek akatu ditugu Eta, ba, ba, esan bezala, hauek egiteko, ba, ba bi mekanika prinsipal izango ditugu, ez, alde batetekan, ba, mugimendu mekanika izango dela, pareta tatik ez, gupiskat, e, paretaren aldetikan joango gara, e, mugituko gara, baina izango du aukera, ba, olako das ez, eraso azkar bat egitoko aukera. Eta eraso azkar horrekin, ba, pareta baten e, pareta baten aldetik, ba, beste aldean dagoen e, paretara mugitu daitezke ez. Eta hor ba, bueno, mugimendu hori egiten dugunean, ba, orkitz, erdian orkitze ditugun etsaiak akatzeko, ba, aukera izango dugu. E, etxaiak ez, di, defe, bueno, ez dut esango defendatzen direla, zen normal ez dut defendatzen baien egia da, ba, pisat, ba, metal gear solid e, modura ez e, etxaiak zango gute olako e, bizio bat, kono bat izango balitzen zela e, eta konorretan zehar, ba, ba, sartze, konorren barruan sartzen bagara, gure pertsen nahi aseko da, ba, buruarekin lurren aurka jotzen eta, ba, pisat, ba, gure buruaz beste egingo dugu ez Eta beraz, ba, bueno, saiatuko gara pixka bat, ba, ba esan batzela paretetetik, paretetetik, eh, esan gotu, ba, paretetetetik mugitzen. Eta egin behar dugunean, ba, ba, olako das hori egiten, ba, pixka, etxai horiek eh, akatzeko eh, beraiek ikusten ezgaituzten bitartean. Eta egungo dira momentu batzuk non, eh, ba, bueno, ba, em... Eh, Ikusiko dugu, ba, oso zaila dela, ez edo gehiagirauten dugula ba, ma, e, gela batean. Zergatik esatu dut hau, zeren normalean, ba, gela edo fase berri batean sartzen garenean e, ba, olako bueno, kontadore bat esan dugu, eh, gazteleaz e, e, nola esaten dugu, e, esan gotu ba, esan gotu ba, ba, kordura, ez? E, rol jokutan edo bideo jokutan e, ba, ez? kordura, ez daiztika hori, pixka bat hori ba, e, or, zer joaten bagara, e, joaten bat zaigu, ba, erotuko gara eta normalean, ba, jokutan eta bal, iltzen gara, ez. Ba. Kordura kontaro, kontadori berantz joaten joango da, egunetik bera, eta ez badugu bazero iristen den ba, iristen den baino leheno, ba, fase hori genditzen, hilko ba, e, gara eta berriz hasi beharko dugu, ez. Joko apeska bat, roguelait moduan planteatuta dago, zeren, ba, ba bueno, e, fasearen azken gelan iltzen bagaituzte, ba, fasea berriz hasi e, barko dugu hasieratik. Baina egia da, behin ba, bueno, fase bat bukatzen dugula, ba, fase horretan norbait gordetzen da partida eta e, ba bueno, e, beraz, ez dugu, ez, ran batean edo sailakera batean ba joku guztia egin beharko, ez. Ez arte nenhum mesela, kono bat daukate eta ikusiko dugu noiz benka, ba ba oso zaila dela, ez? Ola, edo gehiegi irauten dugula dehela horren barruan eta ba gordura hori, ba zeroran jeesten dela. Eta beraz, hor ba, jokoak, ba, beste, mekanika bat eskainiko digu nagusi ere bai. izango dela, e, e, dash edo ba, mugimendu azkar hori egiten dugun bitartean, ba, pantaian e, ikututxo bat emanez, piskat, e, denbora motel duko da, ez, e, matrix ez dango balitzen zela, eta ba, denbora moteltze hori irauten duen bitartean, normalean, ba, segundo bat edo ba, eh aldatu dezakegu. Eta beraz, esan bezala, ba hor sartzen da jokoaren beste konponente hor, puzle konponente horia, ez? Ren jokoak fiskat pikatuko gaitu. Ba, eh e, ba bueno, fase horiek, ba fiskat saiakera berean pasatzea, ea, bueno, aldugun azkarren pasatzea eta nahi dugun fiskat, ba eh modu espektakularrean edo, ez? Pasatzea. Ez du punto gehiagorik emango. Bueno, Gezurresatan ez. Emango ditu puntuak edo emango dizkigu zeak, ez? Zeren ba 34 etsai akatzen baditugu paretari e, paretak ikutu gabe, ba, eh edo gehioz, ez, e, kordura kontadore horretarako ba e, denbora gehioz emango ditu. Beraz ba, ba, modu bat, ez, batez ba, ere fase oso oso luzeetan e, modu bat izan dugu, izango dugu, ba, e, fase igarotzeko, ba, esan E, muztro batzuk, ba, bate bestean hartzetik anakatzen baitu, paretak ekutu gabe. Eta, ba, bueno, antzeman dezaketuz duten bezala, ba, momentu honetan, ba, jokoa pixat konplikatzen da, ez? Zeren, klaro, izan e, da, alde batetikan kanba, kristonako reflejoak ez? Izan e, bar da, kristonako memoria jakiteko edo pixat gogoratzeko muztroak ignorantza mugitzen zian, eta zen momentuan, e, begi, e, begiradaren... E, E, norantz begiratzen duten, ez e, Pi jakin barhar dugu eta memorizatuko e, beharko dugu ba, zeren zen kontutan houki ba, e, fase hauetan hiru ba, lau bost edo hogeita bost aldiz il il gaitezkela eta berriz hasieratik hasi e, ni e, batekin konkretuan, ba, pila bat frustratu nintzen zen bagian hiruro gehi aldiz, saiatu berrizzan nintzen e, fasea pasatzen, Egun ezberdinetan, eta azkenean, ba, bueno, lortu nun, baina egia da, ba, naiko, ba, momentu batzutan nahiko frustrantza frustrantea dela, ez? E, Konplikatzen da, esamezela, zeren, eza, denbora moteltze horretan, ba, segundo bat e, izango dugu, eta, ez, badugu dugu oso oso azkar egiten, norabidealdak nora eta hoiek, ba, gertatu daiteke, ba, ba, klaro, izango, e... Bukatzea, ez, denbora moteltze hori, eta noraiteko, ba, cooldowna edo, edo refresko denbora bat izan izanbarko dugu, eta, klar, refresko denbora hori ezakitzen bat izaten die uste du dila, biru segundo izaten diela, ba, e, pasatu arte dugu berriz denbora motel du, eta beraz, ba, bueno, izan e, deitekela oso garrantzitzua, ba, fasea pasatzeko momentuan, ez. Jokuan aurrera eginala ere, bai, emango gaituzte ba, beste habilidade batzuk, adibidez, nere kasuan, ba, desblokeatu nuenez no aiteko mamu habilidade hori. E, piskat, e, albidetzen diguna, e, ba, bueno, e, etxaien artean ez, piskat, e, ba, etxaien zehar pasatzea, e, mini jaso gabe jasogabe, e, haun habilidade honek ere, bai, ba, denbora finko bat izango gaizki ez banago, hogeita, bost segundo diela, hogeita, bost, oitamar, segundo diela. Beraz, ba, ezingo dugu, ez fase guztia horrela igaro, eta gainera jakin behar dugu. Farko, eh, jakin behar dugu. Ba, ez baitugu eh, fase bakoitzero, ba, eh, etxai guztiak hiltzen, ba, ez dugula fasea pasatuko, ez dugula, ba, bukareako atea desblokeatuko, eta beraz. Ba, erabila beharko ditugu, ba, eh, bai mamu teknika hori eta ba, eta ba, mugimendu teknikak eta bar, ba, pixkat, eh, guztiak erabili beharri zango ditugu. E, ba, Faseak pasatzeko, eta esan bezala, ba, bueno, ba, momentu honetan, ba, komplikatzen da, zeren badago ba, ez, ni bezala izaten bazarete, eta nik pentsatzen dutez nire buruana. Hau ba, pasatuko dutez, jokuak hasieran planteatzen dian bezala, ez? Horlako dasak eta mugindu, mugindu azkarrak eginez, eta ikuseko zuten momentu batean, ba, piskat horrela pasatzen jokua, ba, nahiko zaia, nahiko komplikatu egiten dela, ez? eta momentu horretan izango zute, bale. Erabiliko dut, ez? Mamu habilidade hau, adibidez, eh ba, ba fasea erresiago eiteko, zeren ba, bueno, mamu bilakatzen zate eta e, berriz, ez? E, pertsona normala bilaka, e, bihurtzen bazarete, hor e, bilakatu zaitezkete, ba eh etxaibaten justo etxaibaten etxai bat dagoen tokian eta modu horretaz ba etxai hori al izango du quest, beraz ba bueno, eh Erreztasun batzuk emate dituzte, baina momento horretan ere bai ikusiko duzute, ba nola, ez da nirez, errexaz, zeren, ba, etxaia mugitzen da, denbora faltatzen zait, eskemen denbora gehiagir gastatut eta beraz, ba, justo momento horretan, ba, e, beste etxaia hil zera joaten nintzenean, ba, buelta eman dela eta ikusi didala eta elegin didala, eta barrez, beraz, ba, bueno, jokua momento horretan, ba, nahiko komplikatzen da, baina nahi da, bai... Komplikatzen dela, baina reto bat eskentzen digula, ez? E, Batez ere, ba, ba e, bain baino gehiagoetan komentatu dut, ez? Dilela, joko hauek, ba, pixa, pikatzen gaituztela, eta, pixat, e, behartzen gaituztela, ez? E, ba, pixa, mm, ondo egitera fase hauek, ez? Nere buruan adibidez, nere buruan adibidez, e, joko honek pixka bat, e, elementu moduan, edo, pixat, joga, e, jolas modu moduan, eh Super Metroid Boy Jokuara eh gogoratzen dituz. Ez? ez dia estilo Berdinak, Super Metroid Boy beste plataforma estilo bat dauka. baina egia da, ba pizkat, ba ba bueno, fase guztiak gaizki komietartean Super Metroid Boyen. Baina ba pizkat jokoak bultzatzen gaitu, ez? ondo pasatzen fase horiek eta timinga aprobetsatzea, eta hemen salto egiten badu tauegitera eta ber, ez? E, Adibidez, pizkat ildo honetatik juaten den beste joku bat da Celeste. Celeste da beste plataformero bat, izan bestela, beste estilo batean englobatzen den plataforma bat. E, plataformero bat, baina pizkat ba hori, ez? Eh, kasu honetan Celesteen e, normalean ba nahiko zehatza izan ber da, ba platformetan saltotan, e, mugimendu azkarretan eta bar eta e, ba, pixat pikatzen gaitu eh? eta pasatu al dezakegu ba fase bat komietartean gaizki eginez baina e, segura segurasksi momentu horretan ezagozte. Ah, askeo. Au hor fallo izan du zeren eh? ba motelago joan naiz eta justo toki horretan salto egin bar nun eta ez dut egin, beraz a, bueno, hasieratik hasiko dut berriro, ez? Fase hau edo pantaila hau eta barrez. ez? Eta etaesan bezela ba honetan ba, jokua eh pizkat ba, e, ekartzen ditu, ez? Beste alderei bai, ba eh ba bueno, a, da, adibidez, ba joku daukan eh peskat antzekotasuna antzek beste joku batekin, ehz dela Dandara. Dandara ezagutzen zauzute, ezagut holako plataforma joku bat da non ba parete batetik bestera e, mugitzen joango gara, ez du gusaltorik egingo, ez gera paretetan zerba mugituko baizik eta, ba, beti ba batetik bestera salto egin beharko dugu eta modu horretan eh ba bueno, barko ditugu ba, bai e, jokuak jartzen dizkigu netxaiak edo baita ba, puzleak eta bar eta eh ba man, endless joku hau ba pixat, e, jo, jolas modu oso antzekoa eskeintzen gaitu bai kasu honetan maparetetan ba, zehar ba mugitu daitezke barkatu paretetan eh piskat itxasturik mugitu daitezke Baina negia da, ba, segura eskia, gehiena aprovechatuko duzutena, zeren faseak pasatzeko modu azkarrena eta espektakularrena ez, bare, bareteta, batetik bestera salto egita izango dala. Eta, ba, esamezela, ba, jokonek, ba, dandararen e, baif ikaragarrek ditu. Jokua ez da e, jolas modu horretan gelditzen, baizik eta e, gameplay horretan gelditzen, baizik eta, ba, bizkat, eskainiko digun nolabiteko historia bat, ez? Eta, esamezela, ba, ba, Halloween honetan, Ba, eskainiko dinugun historia izango da, historia oso gore bat, ez? Zama zela gure pertsonaia pertsona e, pertsona e, ba, gorpuen artean e, altxatuko da. Eta, ba, jarriko ditugut ez egituan ba, ezpata bat ezkuan, eta ezpata horrekin, ba, bidean horkitza ditugun etxai guztiak hil beharko ditugu, ez? Jokua oso, ba, bueno, oso gorea da, egia da, ba, estetikoki oso pixel art polita daukala, esan barra dago. Baina egia da, ba, bueno, etxaiak akatzen ditugunean, ikusiko ditugula odolak, besoak, horrelakoak. Oso kukiak, esan bezala dena piksel da oso polit batean, baina e, jokoa esan bezala ba, oso gorea da, ez, zentzurretan. Eta, e, ba bueno, e, gela batetik bestea e, mugituko gara eta iritsiko da momentu batean, non, e, pixat, aterako gara lehen fasetik edo lehen pantaiatik. Eta iritxiko gara herri batera, ez, eta re horretan aurkituko ditugu, bertsoneiz ba, ezberdinak, Eta pixat, pertsonai ezberdin joien bitartez, ba, antzemango dugu jokua kontatzen digun historia, ez? Ez dut jokuara pasatzeko, bueno, ez inizan dut jokoa pasatu, beraz, ez izan ez inizuet ez kontatu historiaz gehiegi baina negia da, ba, ba bueno, analizitan eta barikusi duan arabera, ba, bueno, ez duela asko esplikatzen jokua, pixka bat, ba, ba bueno... Mm, kontatiko kontateko dugu apur bat e, olako historia oso tetriko bat eta oso gore bat eta bar, baina egia da, ba, bizkat, komentatzen duten analizitean komentatzen duten moduan e, ba, bizkat, joku honek dakan historia modu hau bizkat, pegote bat da izan alitzateke errez-errez, ba, olako kandikrash e, no, bat edo horrelakoa, ba, fase bat eta gero bestea, eta gero bestea, historie gabe eta... Mm, Jokun, bueno, historia ekin bezain, ba, entreteni garri litzateke. Baina, bueno, eskentzen da, e, e, eskentzen da, behitzat, e, ba, olako garatzaileak, zorrelako, ba, ba, saia kera egitea ba, jokuari, ba, fondo bat ematea, ez? Ezt, trasfondo bat, ez? E, ulertzea pixka bat edo justifikatzea zergatik egiten duzun hori, ez? E, joku hangazkeiz baina gozei pertsona ezberdin e, aurkituko ditugu. Ez, gehiago, gehiago, gehi zer gero, gehi faseen barruan aurkituko dugu, aurkituko dugu beste pertsonaia batzuk, hitze ingo dituztenak eta pixkat, historia, ez, ezagutzeko aukera emango digute. Gainera, ba, pixkat, piskat pista kemango ezkigute, holako momentu batzuetan, ba, flashback batzuk ikusiko ditugu ba, pixkat, gure pertsonaiaren e, antzina edo kontatuko digutenak. Eh, Eta pesat, ba hori, ba, semazela, ba, pista batzuk emango ezkigute, ba, ba, hori guztia antzemateko, ez? Eta zentzu horretan, ba, bai beste irizpide bat, e, ba, bono, antzeman dut, bueno, nire kasuan oso argia iruditzen zaena dela, Hotline Miami, ez? Hotline Miami ba piti mencho goitik ez? Ikusten den akzio joku bat da, eh, holako, ba, bueno, eh, oso es, art estetika batekin ez, oso politagi, esan. Baina e, ba oso gore bai eta oso azkarra, ehz, o oso entretenigarria eta ba joku honek, esan bezela, eh Hotline Miami, ba gelditu e, litzateke holako, ba, fase bat pasatu eta gero datorrengo fase eta bar, baina jokoak daka oso, bueno, e, oso historia modu garatu bat nire ustetan. Ba Piskat, comenta, goi digutela, ba gure pertsonaia zein den, zein dien bere motivazioek eta barrez eta piskat zentzu honetan, ba joko honek Endless mande, Madness joko hau, ba Piskat joaten dela ni pentsatut argi gelditzen da. Baina ba, ez duain beste lortzen, ez? Seguraki ba pentsatuko luketen agian ba, ba, nahiko joku zaila dela, e, hotline Hotline Miamiren kasuan ba, ez dain, ez dain zaila jokoa bete beraz ba, nik pasatu gindut, ez? Baina, ba, zen ba, jokoan eko zaia da. Pentsatzen dut, jolazten dugunen artean, oso gutxi izango direla, e, ba, pixkat jokoa pasatzen dutenak, ez? Baina, ba, bueno egia, bueno, egia da, ez, dugula ez? Ba, ba, eskentzen dela, ez? Beste jokutan baolako falta bat da, eta kasunetan, ba, eskent, esken, esken, esken, ba. e, eskertu barzaiola, ba, ba, zailakera hoegitea, ez? Ba, ba, zailakera hoegitea, ez? E, jokoan aurrera egiten dugun ala, ba, e, etxai ezberdinak aurkituko ditugu, hasierako etxaiak ban oso simpleak izango dira, olako ba, kono bakarra izango dute, e, gero sartuko izkigute, olako etxai batzuk artzetik, ba, olako pareta zati bat dukatelea edo, eta beraz, artzetik ba, ez dugu dugu eraso. Eta, ba, esan bezala, ba, jokoan aurrera egiten dugun ala, ba, etxai ezberdinak agertuko izkigu, eta e, pasatzen dugun egin, ba, gero eta zailagoak ez? Irtsikoa momentu bat ba, oso oso frustratean gozaizuela agian, neri seguro. Zango dela, ba, agertzen direla etxai batzuk, ba, e, olako kono, ba, iru lau kono ezberdin dituztela, eta ba, mugitzen joaten direla. Eta beraz, kristonako ba, taimina garatu beharko dugu, ba, e, bizat, angulo e, aproposean, zare, bere, bere bizioan zehar sartzeko, gure pertsonaia bidean ez eta, ba, ba, etxai hau akatzeko ez, e, esan bezala, ba, bueno, e, goitekan ikusten bazute, ba, normalean, ba, kono bat, hasieran kono bat izango da, baina aurre egiten dut zuten nela, ba, e, agertuko da etxaiak, ba, ez, bi konokin, hiru konokin eta barrez. Eta konoek gainera, ba, bueno, e, pertsonea mugitzen den et den enean, eta piskat, ba, alde bat eta bestera begiratzen duen enean, ba, konoiek mugitzen joango dira, eta beraz, ba, esan bezala, Za, e, zail duko zaigu pilo bat fase hori, zeren, ba, ikusiko dugu, ba, ba, batean, ba, ez dugula bakarrikan, ba, puzle moduan ez, e, pentsatu behar, ba, zein hiltzen du lehenengo azkarrago pasatzeko fasea eta bar, ba, izak eta momentu batean, ba, gian gelditu barzarete, pareta batean, ikusteko aber zein den etxai horren e, mugimendu patroia, eta, ba, hori pixkat irizbe hartuta, ba, e, gure saia ez gazteaz, gainera, ba, bueno, aurreroa egiten dugunala ere bai ba fiskat zail zaigu ere bai ba paretetan adibidez ba pintxo jarriko dituzte edo paretan jarriko dituzte elementu batzuk ez eh ba, galera astuko digutenak ba fiskat ba, zati horretan eh edo parete parete zati hori ikutzera Bestetik ere bai, ba, hasieran bejokoaren bai, hasieran ba, esquina batzuetan agartuko zaizkigolako etxe batzuk, ba, gure kordura eh segitu digutenak, mugitu gaitezke, ez gaituzke ez ez, ez gaituzte eh segitu baina nagia da, ba, agian ba, ba, bat topatzen badugu, ba, gian denboraren erdia eh kendu gai e, digute, ez? E, ba, azkar azkar. Eta, ba, esan bezala, hasieran kontatzen nuen bezala, ba, hortik pisat nire frustrazioa ez? Zeren, ba, bueno, iristean momentu bat, ba, nire, nire ustetan behintzat oso-oso zaila bilakatzen dela, ez? Ikusiko duzute momentu bat zuten, ba, hasieran ba, uno, asieran, ez? Baina, iritsuko momentu bat, ba, hori, paretetan, pintxoak ikusiko ditu zutela, baina, Bueno, hortikan pasatuko zait pasatzeko hau egingo duzute, egin behar duztutena, baina agian ba ir biru fase beranduago, ba parete horiek mugituko dira alde batetik bestera eta beraz ba dena hori timing guzti hori garatzea eta piskat memorizatzean nonantza mugitzen dien eta batez ere ba agian iritsiko dezarete momentu batera non egongo dira anbeste chai, anbeste elemento inmóvil eta anbeste trampa, ez? fase batean ba piskat izango dela e... <laughs> buruko min bat ez, eta ba, bizant niri gertatu zai dana, alde batetik, ba, bueno, nahiko zai dela iruditzen zait, egia da disfrutatu dala, baina nis da momentu bat ba, bizant ba, oso frustan da egiten zait dala, eta bestetik ere bai, ba izan dut ere bai, nire frustrazio, frustrazio pertsonala kontrolekin. Zeren, ba, bueno, e, mugitzeko, ba, nahiko kontrol simpleak eskentzen dizkigu jokuak, alde batetik, ba, olako joystick bat, e, virtual bat ez, izango du pantaian, eta joysticka mugitzen dugun bitartean, Ba, pa, paretetan, e, paretetan mugitu galko gara. Eta, ba, jostikatik kanpo mugitzen badugu behatza. Hor e, emango dugu aukera, ba, ba mugimendu azkarroiek egiteko, ez? Paretetan batetik bestera erasalto egiteko aukera horiek. Eta, claro ni pixkat borroka izan dut kontrol hauekin, zeren irutzen zaitzei da, ba, ba oso horrexazela e, mugimendu bat egin nahi duzunen beste mugindu, mugimendu agiteaz. Gertatu zaid pilo bat, adibidez, ba, ba, kasunetan, paretetan ba, aurrera eta atzera bakarrekan hain dezakezu, ez dago beste dimentsio batean edo, edo diagonalean zentzea mugitu, ez, beti paretetik juan barzea. Eta kontua da, ba, eh, gertatu zaidala pilo bat aldietan, ba, pareteta, batetik bestera salto egiten hain ez dela, ba, batean, paretan zehar mugitzen hasten da, ez, zeren, eh, ba, nere behatza, gerturatut dut, ba, ba, bueno... Eh, Or, jostik horretara eta jostikaren mugimendu bezela detektatu duela, ez? Eta claro, bapatean aldatzen dizu mugimenduaren e, ba hori, zeren bapatean ba, pare, pareteta, pareta batetik bestera salto egiten zera, eta bapatean ba, motel motel paretan zehar mugitzen hasten da, ba, pixkat, ba hori, ba, molestatzen du nire ustetan pilo batez. Eta izan bezela ba kontrol honekin e, borrokatu gaina ez zeren egia da jokoak eskaintzen begu laguna batez, jostik aldez-altatzeko, ba, ba, bueno, ezker, ezkerrak izate mazarete ba, ezker eskuakin mugitzeko, eta bainan, e, egia da, ba, ba, nire kasuan ediz, paretatatik mugitzeko, ba, ezker eskuare mugimendu hori kostatzen zitzei dela, eta bi eskukin jolazteko kostatzen zitzaidan ez nes? Pentsatze dut joku hau, eta, ba, aproposean, ba, batekin jolasteko jokua dugula, hmmm, Oso fase gutxi izango e, dira ba, no momentu batean naez bi eskukin jolasea pixkat errestuko dutela guztia, baina egia daba, borroka esan dula ere batetean bueno, ba, mugitza nagin entzan behatza. Jostikatik kanpo eta gerturatu duta pur bat, jostikaren mugimendu hartu e, hart, detektatu du eta beraz da, ba, Ha, beste mugimendu bat egiten hasi naiz, denbora galdu dut edo justo kasualitatea ma momentu horretan ilegin dietela, ez? Pixat frustrante eginda. Eta ez du, claro, emantzen du ditun aukera bakarrik ezaten dira ezkerrean jartzea edo eskubian jartzea, ez? Joystick hori virtuala pantailan. Eta claro, ni pentsatzen nagian, resin izango litzatekez joysticka justo pantailan erdian egotea. Eta, ba, albotan ez, edo, kanpora mugitzen duzunean, e, ba, hori e, parete batetik bestera, ba, salto egiten duen mugimendore egiteaz, baina, ba, bueno, esamezela jokuak ez du eskaintzen, eta, ba, eman diot joko honi pixka bat azte bat edo, eta, e, ba, bueno, esamezela, kostatu zait pilo bat, eta azkenean, ba, esamezela, ba, zailtasunakin eta bar, oso frustrante egin zait. Baina, ez ama bat eh, aldiz, esan dut, Mata list, barkatu, barkatu. <laughs> Benetan barkatu. Eh, hau eh ba ez zaio dela gustatu eta ez, eh, jokoa pillo bat gustatu zait, eh, gaia pillo bat gustatu zait ere bai, oso gorea da, oso iluna, ez? Eh, norbaiteko ba izango aurkituko ditugun pertsona joiek, pixka bat izango dira, e, olako, ez dira realistak izango, pixka trasnaturalak edo izango dira, eta beraz, e, ba, irudituko zaiku olako, ba, infernu baten ze, e, baten art, batean ez, mugitzen egi garela, horlako etxaiak ikusita, gainera estetikoki, noiz benkeak, ikusiko ditugu olako, ba, invokazio, horlago marrazki batzuk eta bar, eta zen zortan, ba, jokoa, ikaragarri guztatzen zait. E... Gameplaya eta, eta pixat mugimenduak eta hori oso, oso interesgarri iruditzen zait eta oso ondo pentsatu dagoen formula bat. Baina egia da, amazela, ba, ba, bueno, zailtasun alde batetik egin eta kontrolekin izan duan e, ba, zailtasun hori, ba, pixkat kostatu zaitala ez. E, beraz, bueno, orokorrean orokorrean eta horrein bukatuko dut guztiz, baina orokorrean pentsatzen du joku honen nota izango dela e, gomen dagarria. Ez zinbestekoa, baina bai gomendagarria. Ez zinbesteko izango litzateke leitzateke, seguraski, bani bezala ba, eskintza baten batekin erosi behal bat duzute, hau joko hau normalen eskintzetan ez da egoten, baina, baina ba, kasuan e, Google Play Dilzen bitartez ba, jokua piskat de, e, deskubritu nuen, eta e, normalen gaizkizpanago bat zazpi eurotan saltzen den joku bat da, bani euro bat baino gutxiagun eskuratu nuen, eta beraz, ba, bueno, e presti horretara eskuratzeko izango izan baduzute, ba, segura aski, ez dinbestekoa izango litzateke, zeren Google Playen hor lako, e irutzen zaitu ez daudelea, hor lako joku asko, eta, e ba, kasu honetan gainera, ba, indi gara txiki bat da, E, momentuan momen, e, beste joko baten lanetan ari dira, eta joko azutu esan e, noiz den, ba, hori lako ere bai ez detek oso iun batekin. Eta, ba, zentzorretan, ba, pentsatzen dut, ba, ba, pena merezdu duela, ez? E, Bestalde ere bai, ba, ba guztatu zaidere bai, eta komentatu dizuet, ez? E, ba, historia apurroiek, ez? Zeren zuk agian, ba, pixkat, deskubritzen zen zinela, Ba, blasfemus moduan, ez? E, tipo bat, hor, altxatu zeala, infernuan, e, nolabait berpiztu ze infermu, infernuan, ez? Eta hortikan e, irten beharzea, ez? Baina kontua da, horlako ba, ba, flashbackekin eta pertsonaien bitartez eta bar, pixat, e, e, ikusiko dugu ba, gure pertsonaien historia ez dela oso polita, e, oso gorea dela, eta esamaz dela, bat tematika aldetikan, e, gameplay aldetikan eta bar, ba, asko gustatu zaiz, ez? Eta Ba, bueno, komentatzen izuen, ba, gia da, ba, ba obekuntza batzuk izan aldituela dela joku hau kontrolaldetika, baina, ba, ba, bueno, pixkat, bronka ez edo botako diote zerrua, e, ba, nere nere jolas modura, eta eta, bueno, e, ba, ez naizela oso, nahez, orokorrean, eta beraz, ba, ba bueno. <laughs> Ezan bezala, joku hau. E, Gomenda garria, Google Playen eskaintzan normalen ez duzuta aurkitzen, enlez, eh, parkatu mandez, enlez hau. Eta, emendikan, baxoango gara zailoren amaierera. Eta, izan da, mugemer saioaren ekaizkizpeanago, irugarren saioa, ez dakizut ezen zenbat kostatu zait. Saio grabatzea, zeren bere momentuan pentsatu nunez. E, saietu gona grabatzen bazatika. zatika, eta gian jokoaren anal analizia egun batean e, tratatzen dut, gero horrela denbora ematen dit noit noa, berriak e, pixkat ikustera, batez ere bat ez bat ditut, e, berri asko jasotzen, Eta ba, egun batean ingoitut agian introak eta outroak eta bar, eta bakas ba, honetan ba, jokuaren analisia irugarren aldiz grabatu dut, entzun duzuten honetan, eta pentsatu duta oben gelditu dena, eta, bueno, ikustu duzute, ba, entzun duzute, agian ez dela oberena. ez. Baina, bueno, eh, jakin ezazuela ba, kostatu zaitela saio grabatzea, baina konten nago, atera, atera den moduakin, eta hau esan da, ba, momentuz. Ez dauka datorren astearako datorren saiolarako jokua. Eh bertan ba nahiko engantzatuta nago ez dakiz zuek, baina ba, daudelako delako, ez dakiz goratzen zuten pandemia garaian, eh delako jokuak ez? Pio bat ba, agertu zian, e, batez ere ba bueno, Wordel, wordel jokuak, e, ba hispanako ba push edo bueno, bultza, bultzada, da, izan zuen. Horlako hitzak ba, ez antze matea, hor ja, er, sartze dituz dute borzei letrako hitz bat, eta pixkat e, jartzen dut ez. Ze letra dagoen, e, e, berdez, beretokian badago, edo, ba, ezakit ez, horiz, hitz ba, mm, horretan letra hori egote ma da, baina ez dago beretokian, ez? Eta horrelako jokutera, ba, kristonako engantxa da harrapatu ar, dut, nire kaso nahi bez, ba, bueno, er laneko La palabra heldia jo, eh, jokura jolazten ari gara, egunero, eta bestetik ere bai, dago joku bat, hola, eskintzetan lortu nuna doan Eta nola, word burst, eh, parkatu, word burst, eta holako puzzle joko bat da, pixka bat, eh, letra zopa moduan jolasten den joku bata da. Eta, jo, ba, ola, etako jokura, ba, ba, gustatzen zait, jokua oso herrila esagarria dira. Eh, ez dakit joko hau eta zetzen ginu, zeren pentsatzen dut dago lain beste hitz egiteko. Azkenen baneko joku simpleak dira mekanikaldetikan. Eh, beraz, beraz, eh eskintzetan ere bai antzemandut, eh beste jokoa izan doela Paka eh Package Inc izenekoa, no aiteko, ba, Paketeak ink izeneko jokoa eta joko honek ba, gogora ekarri dit pilo bat eh minimetro jokura. Estákit utzet ut leen denboraldian ez duela minimetro jokoa, solako ba, puzle joko bat non agertuko zaizkigu, ez? E, ba, metro geltoki ezberdinak, e, formas berdinekin eta metro geltoki agartuko zaizkigu ba, e, ba, beste ba, mm, e, ba, metro hartuko duten pertsonak, baina kasuetan ba, ba ez dia, simbolizatuta ba, e, irudi, e, irudi geometrikoekin geometriko beraz ba adibidez, ba ikusten badu triangelu bat, ba triangelu hartu beharko du e, iri, eraman iraman beharko dugu ba triangelu geltokietara, ezt eta hori nola egingo dugu? Ba joan gora, ba adibate batetikan ba, gure trenbideak osatzen eta bestetik ere bai e, agertuko zaizkigolako ba izango du tunelak eta tren gehi jo moduak eta gainera ba, bagoiak sartzeko eta bar Eta guzte hori, ba, e, behin eta berriro atalertzen zeitzkigula ba, geltoki berdinak, forma ezberdinekin, eta gainera ba, pertsoneak hartuko dira momentu guztitan, eta beraz, ba, piskat, kontrarrelok moduan, ez, ibiliko gara, e, ba, e, eramaten, e, hori ez, geltoki jendea. Eta kontua da, ba, pakez ink hau, piskat, e, formula huartzen duela, baina ez ditugu, e que jendea baizik eta e, paketeak kolorez berineko paketeak e, eraman barko ditugu e, ba, ba bere enpresetara, ez? enpresa hoiek ba kolore bat eh kolore batzuk izango dituz. Bueno, eztia enpresak baizik eta ba, pakete hau irira, ezte eta iriak urdin koloreakok ok dira. Eta beraz, osatu barko du golako infrastruktura bat e, pakete hauek eh iritara eramateko, ez? Jokuak nahiko gustatu zait eta segurazki ba izango da astebonetako analisia. Zerren ikusten arienez, ba, best, dituan beste jokuak, eh ba bon, ez momentu ez ez ba, beste e, gustatzen edo ez diala gogoan direkan hautetara jolasteko eta beraz ba bueno, izan bestela, ba segurazki da tornastan sai tokonez eh jokuaz hitz egiten. Eta bueno, bestela, ba bueno, komentatuko dizueta bestemenuz Joan zait, Barroll eh partida hori. E, momento horretan ere bai, bai, karta joko berri batera jolazten ez, fizikoan, ez da nola lux eterna, eta kontatuko dizuet, zeren iruditzen zait, bai, oso oso entretenigarria den joku bat da, nahi komerkea orkitu dutena eta, e, batez ez dutena, bai, edonon jolazteko gara maten ez dutena, horlako e, oso jolas modu azkar bat, ere bai, kontrarreloj elementua daukana eta bar, ez da, e, lux eterna, ez da, kontatuko dizuet, guzti hori, datorren aztean, zetxapas hartu dizuetan, Eta bueno, hau esanda, eskerrik asko entzutegatik eta datorren astean edo bueno, datorren saioan hobesan da entzungo gara. Ah, jo